بسم الله السلام عليكم رب الله وبركاته الحمد <تصفيق> لله نحمد ولا سعى ونفذرنا نتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يأتي إلى فلم تل له مئة فلا هدي له أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali wa sahabiyi wa ba'alikussalim. Waman tabi'ahum bi asan idai minal bagh. Fiina khair al hadis ktabulillah wa khair al budah adi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ucaru al amur muhdasatuhaa. Fiina kullu muhdasati fiinam kullu biin al budah wa kullu budahidin fiinam. Tawadhu bi dini al zaniyatulillah. Alhamdulillah. Kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam majlis ini Semoga kita mendapatkan keberkatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sore ini Atau badan majlis ini Kita akan membahas Satu masalah Ia tentang Racun daripada hati Kenapa kita akan perlukan Masalah ini Kerana sesungguhnya Hati itu, ya, merupakan sasaran dari fitnah. Hati itu merupakan sasaran dari fitnah yang di mana syaitan akan berusaha menggoda manusia dengan cara merusak hati mereka. Kita bayangkan begini. Kenapa kita tidak dapat husuk dalam solat? Persoalannya adalah pertama adalah karena hati kita itu masih sakit. Karena itu kita tidak memperoleh kehusukan dalam solat. Karena hati yang sakit, dia seperti orang yang punya hati yang sakit. Dia seperti orang yang memegang sepotong daging Sementara iblis itu adalah anjing yang kelaparan Jadi kalau kita pegang daging Sementara ada anjing yang kelaparan Lalu kita mengusirnya Anjing tak akan pergi Mengapa? Karena makanannya masih ada di tangan kita Kecuali kita membuang makanan ini jauh-jauh Baru dia akan pergi dan menyingkir. Perhatikan dalam solat. Ketika kita membawa dunia kita dalam solat, maka ketika itulah ada makanannya. Contoh, kalau kita pas mau solat, kita teringat dompet kita yang hilang. Lalu kita cari tak ketemu tiba-tiba azan dengan semangat kita pergi salat kalau ada yang nanya sudah ketemu dompetnya kita jawab ya sudahlah kalau kadar Allah bertemu kalau rezeki kita kalau bukan sudah kehendak Allah tapi yang berbicara itu lisan kita kah atau hati kita lisan kita yang berbicara hati kita sedang jatuh cinta pada dompet tadi Maka itu kita bawa kecintaan kita pada dompet tadi dalam surat. Coba tengok. Waktu takbir mungkin setan lari. Allahu Akbar. Mulai baca ayat. Mulai terbayang dompet tadi di mana. Sampai salam selesai. Dompet pun ketemu. Coba bayangkan. Kalau kita lihat. Kita mau nagi hutang orang. Ketemu dia di masjid. Itu pun jadi sebab. Sehingga tidak ada kekosokan. Nah, itu bisa masuk kenapa? Karena hati kita punya penyakit. Hati yang sakit itu, dia ada hati yang selamat. Yawma layan fa'umadun walabanun illa man atallah biqalbin salim. Pada satu masa tidak ada lagi manfaat mal, harta dan anak-anak illa man -anak, atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang diwafatkan Allah, menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang selamat dari syahwat, hati selamat dari syubhat. Hati selamat yang selamat dari syahwat, apa itu? Keinginan menentang syariat. Itu syahwat itu. Kalau kita katakan bahwa nafsu birani, itu boleh juga, tapi itu tidak umum. Secara umum yang dikatakan syahwat itu adalah keinginan menentang syariat. Ada saja alasan orang ingin menentang syariat, Itu sahwat Maka kita perhatikan kalau orang sudah dikuasai oleh sahwatnya Ada saja alasan dia untuk Menolak menjawab panggilan Allah Ada saja alasan dia untuk melanggar syariat Allah Kenapa? Sahwatnya telah menguasai dirinya Sedangkan subhan Keraguan kepada kesempurnaan agama ini Kesempurnaan nama ragu dia sehingga dia merasa memerlukan cara yang baru. Karena keraguan dia pada kesempurnaan agama. Nah, subhat dia bisa dikalahkan dengan ilmu dan keyakinan. Bisa menyingkirkan subhat. Okay, itu dikatakan kata-kata ilmu yakin, aynul yakin, hakul yakin ilmu yakin. Ya ini suatu ilmu yang kita dapatkan dari berita-berita. Berita ya. Upamanya ada yang memberitakan kepada kita bahwasanya ada durian yang isinya kuning. Itu kalau dimakan enak sekali. Kita sudah dapat dan kita yakin itu Kerana kita tahu ini orang memang ahli dalam bidang durian. Kita yakin dia ngomong, oke. Okay. Baru ilmu yakin. Besok, kita lihat itu betul-betul ada sebuah durian. Begitu dibuka, kuning dia. Sudah nampak kita. Anginul yakin. Begitu kita rasa durian itu, betul-betul nikmat. Sekarang barulah jadi kita hakul yakin. Benar. Kenapa? Saya sudah merasakannya. Ya. Dengan keyakinan yang kuat, dengan ilmu akan mendatangkan keyakinan itu sehingga apapun yang disebutkan tentang Islam keburukan hilang. Dengan ilmu, maka itu ahli ilmu itu ditakuti oleh syaitan dibandingkan orang ahli ibadah. Karena ahli ibadah belum tentu dia beribadah dengan ilmunya. Maka itu dengan ilmu kita akan bisa membentengi diri, ya. Kemudian nanti sedangkan syahwat itu bisa disingkirkan dengan kesabaran. Sabar. Ya, bagaimana cara kita sabar? Nah, ketika kita sabar dalam mengendalikan syahwat kita, insyaallah maka itu akan bisa mengalahkan syahwat, keinginan menentang syariat Allah. Nah, apakah yang menjadi penyebab dari penyakit-penyakit hati itu? Ya. Di antaranya ada empat yang pokok dari penyakit hati. Yang menyebabkan hati itu jadi sakit dan mudah menerima kuman penyakit lainnya. Ya. Pertama, banyak bicara. Kedua, banyak makan. Ketiga, banyak memandang Keempat, banyak bergaul. Empat perkara ini dia akan menjadi racun pada hati kita kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Ya? Dia akan menjadi racun bagi hati kita. Hati akan rusak. Apa kata Abdullah Mubarakat? Ra'aitu zunubatul mitul qulubi waqad yurisul zilli izmanaha. وترك وترك الزنوب وترك الزنوب حياة القلوب وغير النفسية اسيا نهى dikatakan oleh ablong warak aku melihat dosa-dosa itu akan mematikan hati dosa-dosa itu akan mematikan hati dan dia akan memberdatangkan kehinaan bagi siapa yang melakukan dosa maka meninggalkan dosa itulah yang akan menghidupkan hati kita maka salallahu menjauhkan diri dari semua perbuatan dosa itu Nah, di antaranya adalah yang merusak hati kita itu banyak bicara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah qaf, "Ma yalfiru min qawlin illa ladayyi raqibun 'adzim." Ya? Tidaklah suatu ucapan yang kita keluarkan Melainkan di kiri kanan kita itu ada yang mencatat ucapan itu. Hati-hati banyak berbicara kadang-kadang orang terlalu banyak berbicara pembicaraan itu ikhwan. Ketika dia belum dikeluarkan, kitalah yang menguasainya. Tapi ketika pembicaraan itu sudah keluar, maka terbalik dia, dialah yang menguasai kita. Maka itu ada pepatah katakan mulutmu harimau. Mulutmu harimaumu. Ketika engkau belum keluarkan kata-kata itu, maka biasa saja engkau yang menguasainya. Apa yang kita omongkan itu, kita menguasainya. Tapi, besok, ketika kita sudah keluarkan perkataan itu, ingat. Perkataan itu akan menguasai kita, akan kembali kepada kita. Maka hati-hati apa yang kita ucapkan. Allah katakan, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Ya? Perhatikanlah banyak bicara itu merupakan bencana bagi kejiwaan manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Kita dalam hadis riwayat Kand Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah yang paling banyak menjermuskan manusia ke dalam neraka dua lubang. Apa itu mulut dan kemauannya. Terima kasih. perhatikan ya bosnya yang paling banyak yang paling banyak menyesatkan yang paling banyak menimbulkan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang mulut dan li apa mulut dan kemaluannya ini kenyataan dalam hidup kita orang banyak bicara ya apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain innar rajula لا يتكلموا بالكلمه من رضوان الله ما كانوا يظن ان تبلغ ما بلغ يكتبه الله له بها رضوانه الى يومه kata rasulullah sesungguhnya ada seorang lelaki berbicara dia berbicara dengan satu kalimat yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala dia tidak mengira kalimat itu bahwa kalimat itu Mendatangkan keredoan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat itu akan mengangkat derajatnya yang tinggi. Itu satu laki-laki. Tetapi ada laki-laki yang lain kata Rasulullah. Wa min ada seorang laki-laki berbicara dengan kalimat yang dia dimurkai oleh Allah kalimat yang menyebabkan Allah murka kepadanya maka yazunnu dia tidak menyangka bahwa kalimat itu menyebabkan Allah marah padanya contohlah berapa banyak di antara kita kalau mengantar jenazah ngomong kita telah mengantar saudara kita pada tempat peristirahatannya terakhir Ngantar orang ke kuburan kita bilang dia beristirahat terakhir. Betulkah orang di dalam kuburan sedang beristirahat? Mm -hmm. Kalau kita yakini bahwa kuburan adalah tempat peristirahatan, berarti kita mengingkari adanya hari bangkit hari akhir. Itu bisa menyebabkan kekufuran kita nengok ringan dalam ucapan kita. Tetapi ucapan itu mendatangkan menakutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya ringan tapi di sisi Allah Maka itu bijaknya kalimat kita. Coba apa kebiasaan kita kalau baru ketemu kawan? Omamannya kita mau ngaji di sini, lalu ada teman yang lama sudah tak ketemu. Karena Allah itu orang sudah lama utang sama kita. Begitu ketemu, apa yang kita ngomongan sama dia? Eh kebetulan, kebetulan ketemu. Itu kan karena kita minta utang, tapi yang dia punya utang, apa dia bilang dalam hati? Kesalahan saya datang. Sini. Apa? apa? Waduh, kesalahan saya. Kalau tahu saya tak datang tadi. Kita yang nak minta utang kita bilang. Kebetulan. Kenapa kita tidak katakan dengan kalimat yang Islam? Kadang Allah kita bertemu sini. Bukankah itu kadar Allah yang kita jalani? Kadar Allah kita bertemu sini. Begitu. Dalam kebetulan, tidak ada yang kebetulan Semuanya berada dalam ketetuan Allah Tak ada yang betul, kalimat kita ringan Ya kawan Maka itu hati-hati dengan kalimat kita Apalagi kalimat-kalimat itu Menyangkut tentang Syariah kita Tentang agama ini Hati-hati kita bicara tentang Al-Quran, berapa banyaknya orang bicara tentang Al-Quran, akan tetapi bukan dengan ilmu. Man qala bil-Quran bi ra'yihi aw bi maliyan falyakbaw ma'ahu minan nar. Siapa bicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, ya? Atau dengan akalnya sediakan tempat duduknya di dalam api neraka. Berapa banyak lagi orang bicara hadis tidak teliti, apakah hadis ini sah? Ia hadis, hadis doim. Kadang-kadang mereka berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man kaza ba aliyah mutta'ambil dan kalian nar Siapa yang berdusta atas namaku sekali saja, sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Jangan sembarangan kita berbicara. Bukan pembicaraan itu menyebabkan kita banyak terjadi perselisian satu lama sang, sama lain peribah. Kadang-kadang peribah itu bersembunyi di balik nasihat. Saya contohkan begini. Kalimat kita kayak kayak kita nasihat ni. Umumnya kita kasih tahu orang ini. Kamu tahu tak si A ah, siulan itu? Dulu dulu dulu dia itu adalah seorang ini ini ini ini ini ini ini. Tapi Alhamdulillah, betul. Setelah saya beri nasihat, ternyata dia bertobat dari semua kesalahan itu. Babnya bab nasihat, kan? Menyuruhkan orang supaya juga bertobat seperti semulaan. Tapi tahu tak bahawa saat itu juga kita sedang dia Kenapa? Orang kan tak tahu dengan nama bulan itu bahawa dia dulu penjahat, penipu, semuanya. Tak ada yang tahu. Lalu kenapa aku ceritakan bahawa si bulan itu dulu penjahat, penipu, lalu antum nasihati orang? Kenapa kita tak tahu? Ada orang. Umum saja, ya, telah melakukan berbagai kesalahan, kemudian kita beri nasihat, Alhamdulillah dia menerima sehat dengan lapang dada. Kenapa aku baru sebutkan nama si bulan yang orang kampung tidak tahu bahwa dia itu dulu perampok, penipu, peminum. Seharusnya, anda harus ngomongkan bahwa pula ada, ada orang yang melakukan dosa, kita beri nasihat Kembali, bertobat. dia. dalam nasihat saja, ada ribah bersembunyi di balik nasihat. Setan itu pintar, kan. Kalau oh, tak pintar, tak jadi setan dia. Ya? <tuh> Cuma pintar kerjain orang, ya, pintar menentang Allah. Maka itu orang yang terlalu mengagum pada setan, pengagum pengagum setan tentu juga dia mengagumi akal setan. Kena akal setan itu pertama sekali menentang syariat Allah dengan akalnya ya iblis. Jadi banyak antik-antiknya sekarang semuanya diukur dengan akalnya. Sebab Iblis dulu seperti itu. Ketika Allah suruh sujud, Iblis katakan, saya lebih baik. Masa yang lebih baik harus sujud kepada Adam seperti ini? Logika kita seperti itu. Menurut Iblis, dia lebih baik. Yang lebih baik tidak pantas untuk sujud kepada seperti ini. Dia pakai akal untuk menentang syariat Allah. Bayangkan Tuhan. Hari ini banyak ada orang menentang. Sebagian yang kau sunnah. Apa kata dia? Mereka mengatakan... Bahawa yang puasa itu hanya orang yang melihat bulan. Sebab Allah berfirman, Mansahidaming kumusahro faliyasum. Siapa yang melihat bulan maka puasa. Bagi orang buta tak boleh puasa sebab tak tengok bulan. Akalnya main, main akal-akalan. Ada sebagian lagi solat itu tidak penting. Yang penting mengingat Allah. Bukan kah solat itu untuk mengingat. Rasa-rasanya benar. Kalau gitu, besok antum datang, antum undang di rumah. Sediakan udang galah yang besar besar. Sediakan makanan yang enak enak. Pasti undang makan. Waktu dia mau makan, bilang dulu, tunggu dulu Pak. Kenapa? Coba bayangkan udang itu. Setelah dia bayangkan, enak tak? Enak, sudah pulang kan cukup ingat saja kan ya, ya, ya. sudah pulang saya nah coba kenyang tak ini mengingat oh, ada aturannya diberikan diagungkan akal lidah ini semua ngomong seenak ngomong ini tak sesuai dengan akal saya memangnya akal Al-Qur'an harus nurut akal kita bang? kita yang harus nurut syariat karena syariat ini berada di atas daripada akal manusia apa yang disebut oleh sarihan Itu kadang-kadang ada yang tidak terjangkau oleh akal kita Banyak perkara biasa saja yang tak terjangkau oleh akal kita Kita ni jadi aneh Kalau dukun yang datang Ke rumah kita Ngomong Apa kata dukun? Pak, saya lihat di rumah ini Ada Ada penungunya Kita langsung Oh iya ya. Padahal kalau kita normal kita berpikir iya pak, sudah lama saya nunggu sini kan gitu kalau dia bilang kan oh, bukan maksud saya ada jinnya kita kan bisa ngomong benar pak ada jinnya? iya oh iya pak, kelihatan di belakang bapak tu kita ngomong di belakang dia, dia tak bisa lihatkan jin sama kita kita pun tak bisa lihatkan jin sama dia iya pak, di belakang tu mana? kalau dia bilang mah, eh, berarti sama aja bapak dengan saya Menadu, Tetapi kalau Allah dan Rasul menetapkan Dia tak yakin itu Hari kiamat akan datang Salah satu tandanya kata Rasulullah Banyak wanita berpakaian Tapi telanjah Kalau di Riau Riawana sering buat istilah Begini e, Musim anak SMA pakai baju teka Itu menakjubkan Kalau anak SMA pakai baju teka Di mana ke Tantung Maka itu jangan suka-suka ke mall Sebab penyakit pertama yang tersebar di mall itu sesak nafas Kita naik eskalator dia pakai rok pendek Turun eskalator dia pakai baju pendek Eh nafas kita jadi pendek di bawah <Gülüyor> Hati-hati itu, jangan terlalu sering Sudah itu mata kita sakit Mata pencaharian, kita lanjut terus Allah Nasib, betul-betul Kembali kita boh, yang merusak pertama di sanggida ghibah di situ ada lagi kebiasaan orang ingat nampaknya kebiasaan bersair itu pun tidak boleh ini kadang-kadang saya dengar muda, terlalu muda bersair ini, ini. itu tidak budayanya ya, Islam ada ulama kita banyak sairnya tapi sair-sair para ulama itu sair nasihat Bukan saya-saya cinta, saya kita melihat. Kau tercipta hanya untukku. Kalimat kan ringan. Kapan lah natekan diri kita untukku? Allah katakan wah makhalatul jinawal insa illa liyaqudun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada ku. Lalu kau katakan kau tercipta hanya untukku. Siapa? Kapan nama kasih tahu untuk? Itu? Ternyata dia istri orang. Bila mendoakan? Di mana? Cuma ulama kita, kalau pun ulama kita bersaiful, apa yang terjadi? Nasihat. Kalau <tazawadu> ada minat takwa, fainat kalau taderi ijazan dan layu hal takmi suila pajang. Bersiaplah hmm. untuk kematian, Kerana bersiap tu bagian dari ketakwaan. Kerana kalian tidak akan pernah tahu ketika malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Subhanallah. <tod> Kamin urusin zayyenuha lizawijha waqad kubida arwahu lailatul qadri berapa banyaknya kamar pengantin dihias sang kekasih untuk kekasih pujaannya namun nyawa sang kekasih dicabut Allah pada malam kenabian ini nasihat para ulama kita tidak nasihatnya sairnya itu tadi kau terciptanya untukku ya mungkin Tuhan di sini di dalam diri ini berapa banyak Tuhan kalau setiap diri orang ada Tuhan di dalam diri orang itu sudah terwujud Tidak boleh kalimat itu Mungkin Tuhan di sini di dalam diri ini Kalau tidak percaya kalian pada rumput yang bergoyang Ikhwan ya, Allah katakan Fas'alu ahla zikri inkun tumla ta'labun Bertanya pada orang berilmu Kalau kalian tidak mengetahui Bukan pada rumput yang bergoyang Kali. Maka pahami keadaan itu Nah, Ketika terlalu memainkan lidah kita semua ini terlalu banyak bicara maka itu akan merusak hati kita maka berbicaralah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka ucapkanlah perkataan yang baik atau dia diam itu tak pernah dia menjepit ya dia tetap ada pembicaraan ada pembicaraan tapi yang baik-baik Berfikir seorang muslim tidaklah dia mengawasi setiap hari kecuali mengawas dirinya kalau dia masuk satu tempat dia berpikir untuk apa saya masuk di tempat ini? Kalau dia ngomong betul dan maka tidak semua yang kita dengar itu harus kita omongkan. Cukuplah orang disebut pendusta kalau semua yang dia omongkan itu dia eh, dia dengar itu dia omongkan. Saya ada mendengar simpulan ngomongin kamu begini begini begini. Wahulah saya tidak kurang tidak lebih seperti yang dia omongkan macam macam dia omongkan. Antuk tak bohong memang tidak berbohong. Tapi akibat omongan kita tadi Orang menjadi putus silaturahmi Kenapa antum tidak bisa berbicara dengan bijak Dalam keadaan itu ah, Untuk ambil aja manfaat Apa kata-kata dia yang baik untuk Disampaikan sikulan ini Sehingga mereka tetap Terjaga hubungannya Maka itu orang Melayu katakan Kalau tak bisa jadi tali Jangan jadi pisau Tali itu bisa mengikat semua Pisau itu memutus semuanya. Kalau tak bisa mengikat orang, menjalin hubungan orang dengan baik, jangan jadi pisau. Memutus semua hubungan orang. Inikah keadaan kita. Maka kata itu harus kita jaga, kita rem. Apalagi berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Bicara tentang hadis tanpa ilmu. Bicara tentang agama tanpa ilmu. Ini adalah dosa yang besar. Maka kita katakan, cukuplah kita mengatakan Alam. Orang yang berani mengatakan Saya tidak tahu, hanya Allah Yang tahu, itu menunjukkan Keilmuan bagi dirinya Kalau kita dalam belajar Belajarlah untuk mengatakan Saya tak tahu, sebab ketika kita Mengatakan kita serba tahu, maka Orang akan cari pertanyaan membuat Kita tidak tahu Ada ustaz umumnya Setiap pertanyaan jawab terus Tentu tahu jemaah akan berpikir Apa kira-kira pertanyaan <SILENCIO> Yang buat ustaz ini tak tahu ah, Itu tu Apa itu yang begitu Ustaz Tanya begini Begitu Wah itu saya tak tahu nah, Kan tak tahu juga ya, Katanya tahu semua Jadi belajar Tapi ketika kita mengatakan Saya tidak tahu Yakinlah Berapa banyaknya orang Yang akan memberitahukan kepada anda Nah, belajar nak saya tak tahu urusan itu, tapi harus dapat guna. Jangan kalau antem ditanya, eh buat nasi goreng mana? <tuh> Allahu Akbar. Ah, sah buat nasi goreng jawabannya Allahu Akbar. Ya, bilang aja tidak tahu. Nah, ini kalimat agama yang digunakan untuk Allahu Akbar, jangan salah tempat. Ia yeah, ini satu semangatnya Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Baca untuk benar ya? Allah maaf tahu semuanya tapi penempatan kata itu harus baik kata-kata itu harus baik tak mungkin azan antung pemandangkan dekat kuburan lho kalau sempat dia bangun mau sholat di mana Tuh? <guluh> Hah? dia selama ini tak sholat pas dia mati langsung antung pemandangkan dekat kuburan bangun dia belum meruduk tapi <guluh> tempatkan kalau antung salah menempatkan kalimat Salah, tidak mungkin nanti sudah makan Allahumma ini aku rubika min al Doa baik tak tu? Baik kan? Doa itu baik dah. Baik. baik, doa sangat bagus. Tapi itu salah menempatkan itu untuk masuk isti, bukan untuk makan. Aku nah, tempatkan posisinya. Nah pembicaraan. Aku lagi kalau kita bicara tentang Allah, kalau kita tidak tahu jangan bicara. Allah malam tentang Qurannya mana bicara? Sebab semuanya akan tak pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah malam saya tak tahulah. Nanti saya ada buku saya bagi buku. Ah buku kan tulisan orang. Iya antum orang tak lah, bilang? <guluh> itu kan kalau dia bilang, ah, buku kan tulisan manusia. Iya memangnya antum jin. Ya, antum kan orang juga kan? Maka itu anak bagi buku karya orang. Kalau antum jin, ya, tidak. Mula nak kasih buku tentang jin juga ini karya orang. Kalau antum merasa diri antum masih sebagai manusia, saya bagi buku karya manusia. Kecuali antum bukan manusia lagi. Ya, bagi. Maka itu hati-hatilah berbicara. Intinya adalah nah, ketika terlalu banyak bicara, lihat orang yang suka berdebat. Itu orang yang paling dibukrai Allah, dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berdebat, semuanya berdebat. Apalagi dalam masalah agama. Maka itu Imam Sabi'i katakan Tarkul jawabi alal jahili Jawab Meninggalkan orang yang bodoh itu Itulah jawabannya Kalau dia bertanya Kita tengok ini orang sebenarnya Gayanya dia bertanya Lebih baik untuk tinggalkan saja lah Percuma tak nyambung Jadi untuk habis energi Dia tak nyambung-nyambung Tak kemana-mana perginya Ya Sudah tinggalkan aja. Kalau dia bilang ah, kalahkan Tak peduli kalah saja dia terserah Yang jelas itulah jawaban Bagi orang yang bodoh Lihat ya. Banyak kadang-kadang bertanya itu ya, itu saya katakan bertanya tak wajar. Kadang-kadang bertanya, Ustaz, kalau kita di bulan kiblatnya di mana, Ustaz? Jadi ha? Karena kasus-kasus kiblat, -kasus tentu kita tanya, Antum nanti ke bulan dulu, nanti antum telepon anak nanti anak kasih tahu di mana kiblatnya. Karena antum sekarang belum sampai ke bulan ya. Adi. Ya, sampai dulu ke bulan nanti anak kasih tahu ya. Kapan dia sampai ke bulan? Apa gunanya yang dia bertanya tentang kiblat di bulan? Orang dia tak pernah sampai ke bulan loh. Dia bertanya yang tak bermanfaat sama sekali. Tanyalah yang bermanfaat. So, kita ini keturunan Nabi Adam ke berapa? Sebab ada buku yang mengatakan bahwa manusia bukan keturunan Nabi Adam pertama, tapi keturunan Nabi Adam ke 100 coba lihat bodohnya orang. Nabi Adam ke 100 ini turunan Nabi Adam yang ke berapa? Pertama kan kenapa dia sibuk semua Adamo, Adam mau Adam Ali mau Adam Smith <laughs> yang tidak keturunan dia adalah Adam E. Tumbukan keturunan dia Adam. Adam E itu bukan. <laughs> Namanya Adam tetap itu. Adam ayam satu ya, ah, itu bukan Adam ayam, bukan. Ah, jadi ya, Lihat keadaan Bicara kita harus Ada hikmah tetap berbicara Tapi semuanya mengandung pelajaran Para ulama kita bicara pun Bersendah Rasulullah Semua mengandung pelajaran dan hikmah dalam hidup ya Kita bisa mengambil hikmah dari pembicaraan Tapi hati-hatilah Kalau sudah berbicara tentang Allah dan Rasul Kalau tidak tahu, jangan kita coba bicara Sebab itu bagian daripada bersebesar. Yang kedua adalah Banyak makan Ya banyak makan. Ini memang kotak. Sedikit makan itu bisa melembutkan hati dan menguatkan pikiran Ya, dia akan dapat memuja diri seorang. Ya, dia akan melemahkan hawa nafsu, terutama sifat marah. Maka perbanyak puasa, sedang banyak makan akan menimbulkan kebalikannya. Ya, hati jadi keras. Berkata Liqdan bin Ma'ak Yakrib di berkata. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada bejana-bejana yang diisi oleh anak Adam lebih buruk daripada perut. Maka itu ke dokter pun meneliti. Ya, Memang, Urusan penyakit kita itu umumnya disebabkan oleh kampung tengah kita. Perut kita. Itu sebab, Padahal kalau kita pikir-pikir nikmatnya makanan itu hanya sebatas tenggorokan tenggorokan saja lewat dari tenggorokan loss itu tak tahu kita yang mana yang lebih bau yang mahal kah atau yang kurang <SILENCIO> tapi hanya pada tenggorokan tapi coba perhatikan berapa banyaknya orang mencari makanan ke sudut, -sudut negeri dia berjalan minta makanan yang halal tapi dengan pakaian yang haram <SILENCIO> banyak tak kita lihat ya dan contoh kita di negeri ini di, ini orang muslim Semangat mencari makanan yang halal tapi celananya pendek-pendek, pakaian yang terbuka. Dia mencari makanan yang halal dengan pakaian yang haram, pakaian terbuka. Begitu dia minta ayam, cuba tengok ayam terbuka semuanya setelah mati. Waktu hidup ayam tak mau buka-bukaan. Mana ada kan ayam bendina lewat depan ayam jantan buka paha? Tidak hmm. ada, Aki. Ya, walaupun ayam itu termasuk hewan yang paling menderita, kan? Penitian akal di kampus disebut hmm. ayam kampus. Walaupun ayam belum pernah masuk kampus, tapi ada ayam. Wah, ayam kampus. Itu kena peluk burung. Ayam juga yang jadi sasaran, semua ayam kampung kena bangkar, kene ini. Eh burung walet tekap saja, pedal. Burung yang punya peluru, ya bayangkan. Eh yang malang lagi sudah nelerkan sapi ngambil nama telur mata sapi. Nggak ada, kalau pergi ke kedai, ke ini Pak goreng telur mata ayam, tak ada orang yang tahu. Ya yang dia ada itu telur mata sapi, telur siapa itu? Telur ayam perlu adanya lembaga apa apa apa asasif perayaman. Bela itu hak ayam. Berapa banyak dia telah menelurkan tapi sapi tetap mendapat namanya. Itu perhatikan perutnya benar enggak bawa cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya jika tidak bisa makan Sepertiga gada makan juga cukup sepertiganya. Tapi kita tidak. Coba tengok kalau pulang rombongan, semuanya nak no beli. Ada pisang beli, ya kan? Ada kolak beli, ada kolak pisang beli lagi. Kenapa tu tak beli kolak pisang saja? Hmm? Belum lagi permintaan anak, anak kita yang satu minta cendol, yang satu minta cincang, yang satu minta apa? Minta nangka, yang satu minta lagi. Macam-macam kelapa semuanya. Kenapa antum tak beli Esteller saja? <SILENCIO> Jadi begitu anak Antum mau minta. Pak, cendolnya mana? Ambil situ. Cincang, ambil situ. Nangka, ambil situ juga. <SILENCIO> nah, tapi hati-hati antum. Anak sekarang kan pintar juga. Besok kalau sempat istri antum suruh. nak beli pisang untuk peragaan. Lupa, apa-nya jangan lupa tepungnya, minyak sekalian. Ini uang. Kita bilang mau ke mana? Beli suruh ibu, pak. Ah, Quran bapak. Di beli anak goreng pisang, ya? Ibu nyebutkan mana pisangnya itu bu, minyaknya sudah di situ, bungkusnya ya? sudah juga. Nah, goreng apa? Goreng bapa mana? Itu pak bungkusnya itu goreng. Allah, ah, jangan diajar anak kayak gitu, bahaya kita. Ah, ha? kembali urusan makan ini manusia. Maka itu berpuasa dengan banyak berpuasa atau kurangilah. Makan itu agar kita apa bisa mengendalikan diri kita karena banyak makan coba iya ya, ini banyak kisah-kisah tentang urusan makan memakan ya yang ketiga banyak memandang ya ini petaka banyak memandang pandangan itu dia seperti anak panah tanpa busur yang kita lepaskan kalaupun dia kembali dia kembali kepada kita dia seperti bumerang. Ya, maka itu kita disuruh tundukkan pandangan dilarang menyebarkan pandangan memberikan kita di sini semua yang kita pandang kalau antum susah-susah bahaya dia kembali kepada kita timbul gelisah, timbul pikiran macam-macam apa semuanya ini gunanya menundukkan pandangan ya. dia akan meracuni hati kita apa yang kita pandang itu akan kembali kepada diri kita membuat diri kita gelisah apalagi mahasiswa Hati-hati. Ya, Mungkin pertama pandang-pandang, lalu -pandang, senyum, gitu kan? Kita nengok dia senyum, kita senyum juga. Lalu cita kawan, padahal dia senyum nengok kita tu, kayak yang mencoket saya kemarin. Kita lah bangga-bangga tu dia senyum nengok kita -neng, ini kayak ini saya kemarin. Kita tahu dia sama kawannya. Enggak. Makanya itu dilarang lah. Like, -so -so, eh, apa? Dilarang kita menyebarkan pandangan kemarangan. Ya, ada ada sebab itu akan merusak hati pikiran, bayangkan itu yang lebih berbahaya yang kita pandang itu adalah, apa yang ada di dalam internet coba hmm, itu, tidak usah dibayangkan anak payah pun anak bayangkan kan kita ya, sedang ngaji tapi masalahnya jangan dibayangkan <tuk> <tuk> pula. tapi petaka kenapa yang di TV yang kita tonton yang terbuka-buka itu dia tak pernah melawan. Akhirnya kita bebas melototi di dia. petakannya lebih besar daripada kita lihat orang ini bukan melihat orang. Tapi lihat orang kalau anak melototi orang, antum melototi orang itu, dia marah. Marah. Kenapa mana mana saya? Padahal salah dia. Kenapa dia nyuruh kita pandang? Umumnya kita pandang begitu. Lihat. Tapi kalau TV, ya kita pandang apapun yang kita pandang dia tak pernah melawan lagi aku memelototi mau dekat pun tak masalah. Dia tidak pernah melawan. Ini dia di mahasiswa hati hati sebab lain dia minta, lain yang keluar. Ya. Diblok. Sehingga dalam kalau kita mau internet juga, informasi juga coba diblok. Diblok supaya gambar itu tak keluar. Ada masalahnya kita pernah tak mau itu saja. Ada semuanya yang diberikan orang namanya dibuat orang kok. Bisa diblok. Nih, ini banyak mahasiswa dia. Ya? Hah? Anda kasih satu. Ya. Untuk blogger yang paling bagus itu, Antum ambil satu software itu dari Australia yang bagi, ya, Blue Cannon Protection. Kalau Antum dapat itu, Antum bisa blog gambar apa saja, harta Google dan Yahoo Antum bisa blog. Saratnya Antum tulis dulu itu, Blue Cannon Protection lah itu nanti dia masuk ke dia minta email antum masuk ke email antum baru dapat kayak aktivasinya itu gunanya untuk blog paling bagus gambar itu akan keluar hanya tulisan saja tapi antum boleh pikir sendiri kan saya mau lihat gambar pak bukan tulisan <tuk> <tuk> <tuk> ah ha? tapi itu blog yang bagus sehingga memang tidak akan muncul kalau ada jenis-jenis yang macam-macam, dia langsung blok. Tidak perlu kita masukkan, DNS Prabowo banyak, situs porno hampir tiga juta, hampir dua puluhan juta. Gimana untuk masukkan satu-satu? Berarti anda harus ikut satu-satu. Gimana anda buat kerja itu jadi? Kalau pakai itu, anda tidak perlu ikut satu-satu. Dia yang memblok, selesai urusan. Dikasih gratis, tak mengaworkan. Kalau itu gratisnya blok pak, ada yang gratis tak blok pak, kata dia. Ya, itu di antaranya. Ya. Banyak lagi, ada beberapa, tapi itu salah satu yang bisa digunakan untuk adik-adik mahasiswa. Silakan pakai itu. Kita jatuh diri kita. Sebab yang kita lihat itu ditawarkan-tawarkan. Pertama nolak, kedua nolak sedikit, ketiga tak ada nolak lagi. Hati-hati. Dan itu merusak hati kita. Banyak memperbaiki. Maka kita disuruh tundukkan pandangan. karena pandangan itu akan merusak hati kita. Coba lah. Kalau pas naik akos ah, saja lah. Antum terpandang tak usah lah yang apa Pakai jilbab lah umpamnya Antum pakai peci Kemudian masuk mahasiswi Pakai jilbab yep. Di depan Antum lagi duduknya gitu kan Terpandang aja Antum tu bergetar langsung tu Kalau Antum tak bergetar Dicurigai eh, Antum masalah Normal lah Bantum Indah Jelas di depan Antum cantik begitu tu Antum rasanya mana-mana begini gitu, gitu. Hmm. Tak mandam Ini tuduh kan Sebelum terjadi melalui pedaka seperti sair orang Arab Nazratun Nazratun baptisan membagak pasala membagala untuk malikoh mewawakian senyum pandang-pandang senyum sudah senyum kirim salam datu mulai berjanji ya, terjadi pertemuan eh kecelakaan tu de benteng diri kita. Ini diantara malapas satu. Nah, yang terakhir ini adalah banyak bergaul. Kita boleh berteman dengan orang semua. Tapi orang yang kita jadikan teman itu ada beberapa golongan ikhwan. Ada orang yang wajib untuk kita pertemani. Ada orang yang harus kita jauhi. Orang yang pertama yang wajib kita pertemani adalah orang yang bertakwa dan berilmu. Seperti kebutuhan primer kita. Kita selalu bernyatainya. Kerana itu akan menjadi obat bagi kita. Tapi ada orang-orang yang hanya boleh kita bertemu, berteman ketika kita butuhkan, seperti teman-teman bisnis, teman-teman bisnis boleh. Tetapi itu tidak perlu antum setiap waktu berteman bisnis. Sebab nanti arahan antum di mana duduk pasti bisnis saja, tidak lepas. Maka dia seperti orang makan obat. Kalau antum memakan obat itu kan? Harus ikut kata dokter Kalau butuh baru makan Kalau mau cepat sembuh Tentu kata dokter ini pak Obat ini dimakan Tiga kali sehari Sekali makan Satu Ini berbagi untuk satu bulan Kalau anda berfikir ingin cepat sembuh Tentu anda akan berfikir Wah ini kalau makan sekali susah Lebih baik makan semuanya ajalah Sekaligus Insyaallah cepat sembuh Induk-induknya pun sekalian Tak ada lagi Tak ada penyakit lagi Sebab induknya. Langsung mati sekalian Semua itu tak ada penyakit lagi hidup nyilang Tapi kepada teman bisnis ini Pertemanan kita adalah Pertemanan seperti orang makan obat Ketika kita butuh, baru kita duduk Setelah itu kita tidak perlu duduk Yang perlu kita duduk itu kepada orang-orang berilmu Kenapa ini akan menghidupkan? Dia bisa memberi nasihat kepada kita Kalau kini apa, betapa senangnya semua orang Sudah bisa hafi Sudah bisa SMS Ya Senang dia tapi malamnya kadang-kadang nasihat itu hanya untuk akhwat saja. Ini mahasiswa kadang-kadang macam itu tuh. Uh, oh masuk waktu. Eh okay, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya. Yeah. Itu saja. Subhanak Allahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.